Stres, Stredina, Radio Dobrý večer pravým všetkým poslucháčom Rádia Bunker Dnešnej relácie Stredy s koncertom, ktorá sa vynimočia koná v piatok A máme tu špeciálneho hostia z Bratislavy a tým je MC Gleb Čauko Jíj, Takže Gleb, najúvodnejšia klíša otázka, aká bola cesta? Poďme ďalej. Ako sa ti to páči? E... Jak si spokojný s týmto priestorom? No priestor je úplne super. Som myslel, že o Trnave hovoríš a Trnava je úplne skvelá. Vždycky mala niečo do seba a teraz je Trnava ako keby... Je vidieť, že sa do tohto mesta vložili nejaké prachy mm -hmm. a vyzerá veľmi pekne a cítime sa tu príjemne. A vždycky sú tu super koncerty. Hej, hej, pecka. Dobre, tak môžeme začať uh, od minulosti vlastne. Veľa ľudí určite bude zaujímať, pokiaľ nevedia, ako si sa vlastne dostal do toho celého kolobehu grime scény a dramáču a... No, no, no, to je tá, také dlhšie debatky, ale ok. však. No, REP ako taký, repoval som vždy. Celé moje sídlisko bolo také, také založené. Sestra mi nosila domov cedečka od svojich uh, ciganských kamošov a mal som veľa hip doma, takže... Repoval som ako keby vždy, od malička všetci sme na sídlisku repovali, ale tie rýchlejšie veci, asi keď som mal 14 a tak som začal troška registrovať v telke, len toho bolo málo. Mm -hmm. väčšinou, uh, väčšinou to bolo ako keby z UK tie veci. Hey. Dizy, skala takíto ľudia. A potom som začal počúvať drumbase, nevedel som, že do toho sa tiež ako keby dáva, keď som zistil, že do drumbase sú uh, MCs tiež v UK dávajú, hey. tak to bola pre mňa ďalšia taká vec, z ktorej som bol rád a do ktorej som sa pustil. Takže tak, no. Niekedy v 15-16 už som sa aktivne ako keby z toho klasického prehuleného sídliskového repu som sa ako keby tak presunul na tieto rýchlejšie tempa. Mm -hmm. Pamätáš si ešte svoju prvú dramačovú akciu? Mhm, mm pamätám, jasné. Bolo to niekde za Sencom, bola to nejaká dedina. E, volali tú akciu Psychoza, ale my sme to volali, že hovoriace žalúzie, lebo boli tam také žalúzia, že keď išla basa troška tvrdšie, tak vydávala veľmi divné zvuky. A hej, bolo to, bolo to fakt skvelé. Tam som si prvýkrát dal do majku. Ale fungovalo to tak, že nebol to môj koncert, bolo to celé od DJ'ovi a ja som tam iba chytil správnu chvíľu Mike a keď som videl, že ľudia OK reagujú, tak som bol z toho úplne taký, taký šťastný a predtým som hrával na hip akciách a keď som prvýkrát dal do takého dramačového setu a cítil som takú energiu a tak ďalej tak som si povedal, že to je ono, no. Bola to akože zlomová akcia, bolo tam možno, ja neviem, 50 ľudí. Mm -hmm. e, nikto nevedel to so mal som žiadne takéto dramové tracky a, a bolo to skvelé, no. mm, Rád by som si spomenul, jak sa volá tá dedina. Ale mysli si, že sa to volá Stará Túreň a je to niekde pri Senci a všetci tam hovoria po maďarsky. Takže som si tam vzniky moc nepokecal. Iba som si dal do majku. Tí tvoji hipopoví feláci nezačali ťa ocazovať za to, že si prešiel do dramaču. E, Zo sídliska? Hej, hej, jasné. Dobre, že toto hovoríš. E, jasné, že boli úplne proti tomu. Ale oni boli vlastne proti všetkému novému. Oni sa zasekli, že počúvali stále ten istý album, ktorý sme počúvali, dáme tomu, keď sme mali 12 tak oni sa zasekli na názore, že to je, to je to dobré a počúvajú to určite aj dodnes. Ale neskôr potom ma prišli pozrieť na akciu samozrejme moji najbaní Vagoši zo sídliska. A ambil som sa za nich, alebo som rád, že ma ešte vidia, že, že nerobím pičovinu, ako si oni myslia. A došli a došli za mne a dali mi rešpek, že, že... Z toho som bol taký rád, hej. Ako všetci zo sídliska, čo boli najprv proti tomu, že nerobím už taký nejaký hibob alebo čo, tak to nakoniec ocenili, lebo som ja jediný z nich, všetkých, kto to reálne robí. Jasné. Ty si vtedy ešte chodil na základku alebo už na strednú, keď si začal repovať v podstate? Uh, no jasné, som to povedal, <laughs> že ešte som nikde na základku. Ale ne, <laughs> fakt niekedy v desiatich už som asi niečo repoval. Hej. Ja som si nikdy nepovedal, že idem repovať alebo niečo, no, ja jasné. som automaticky, všetci sme repovali. Takže to nebolo také viešie. Hmm. Si nepamätám nejaký rok, alebo čo. V škole ako to vnímali, že si sa dostal takéto kultúry? V škole? Uh, v škole, hej si povedal. Uh -huh. Tak na strednej už som, dajme tomu, prváci už niektorí ma zastavovali, že počúvajú moje veci a tak, aj sa so mňou niektorí fotili v bufete, ale nebolo to také prehrotené, že... Moja trieda bola taká dramačová celá, som ich ako keby nakazil. Videl som, že s pankačov sa stali dramery, aj zo slušných devčat sa stali dramerky. A všetci sme chodili na akcie, takže nemali to ok, chodili aj na moje konciky a niektorí z nich. Škola ok. Ale podľa školy bola taká diskofilná, Takže keď, keď dáme tomu na nejaké moje treky, kde som fakoval školu, tak to bolo to obdobie, keď všetci boli takí, takí di diskotekoví, všetci mali umestka. Všetko to bolo o tom. A, takže naša trieda bola taká proti všetkým proste, že sme hejtovali celý zvíčok školy. Pekne. Rodičia jak vnímali, že si vlastne v niečom takomto, lebo väčšinou to vnímajú dosť negatívne? Uh, brali by to podľa mňa negatívne, keby som dajme tomu nenosil domov žiadne prachy, alebo vieš čo myslím, keby je, som to robil iba jak debil, jak, jak magor proste, umelec na voľnej nohe, tak by podľa mňa mi povedali, že OK, Gleb, daj sa do ale keď nosím domov prachy, tak je všetko OK. Zobral som mamu na koncert, ktorý bol super. Aj Hugo, môj DJ, zobral svoju. Bolo to v klube Loft. Presne tam boli voľné miesta hore na takom balkóniku, a my, že yes, že tam chceme mať svojich rodičov a zavolali sme ich tam. Videli nás uh, a nemohli povedať nič. Mm -hmm. no, mama to si to je pustí treky, ona je OK. A mamina je učiteľka a hovorí mi stále, že ju zastavia niekedy v škole a hovorí aj niečo. Neviem, ako zistili, že je moja mama, ale že vraj už v škole zastavia na chodbe a mm -hmm. niečo povedia o mne a Pechne. je s tým OK. Keď si spomeneš na tú vlastne kultúru a celkovo ľudí, ktorí boli vtedy na dramačoch a porovnáš to s Dneškom, tak bolo to vtedy lepšie medzi mm -hmm. ľuďmi, že brali to viacej z lásky, tú hudbu, a teraz je to preto, že všetci to robia. Uh, alebo... Práve, že... No, to je dobré. To, to, to, to, to Neviem, čo ti poviem na to, lebo bolo tam vtedy dosť, dosť veľa takých haterov, hlavne tí starí DJ odsudzovali tých nových, aj nebodaj ešte, keď sa tam zjavil MC a ja, tak boli takí. Ale neskôr. Už nemali na výber a dali nám taký rešpekt nejaký, ale čo sa týka ľudí, čo chodili, tak sú, boli v podstate rovnakí, Takí istí rivery ako teraz. Hmm. Jediné, čo sa mi nepáči, že niekedy v nejakom roku, už neviem, začali ľudia nosiť vejariky a rúška a plynové masky mm -hmm. a to predtým nebolo a to už mi príde tak, taká smaškareň, vieš. Techno, to je normálna vec, že proste rukavičky a Hej. nejaké také doplnky, také píkerské, ale toto nebolo na dramači dramač, to boli také, že skétové handry, nejaké goralky a tak, a že všetci boli okej, okay, nikto nerešil nejaký zhľad a jak milé deti začali nosiť tie rúška, tieto pičoviny, tak som si povedal, že je to už troška prehrotené, že to sa mi jedine tak nepačilo, mm. aj keď nie to o outfite a tak, ale nejak, nejak som to nepochopil, už som bol asi starý, no. No dobré, uh... To je jediný rozdiel, ale inak ľudia takisto proste. Taký istý rapový hey. aktor. Mal si vtedy nejaké vzory, či už dramači alebo v grajme, repovej alebo producentov? Uh, jasné, prvý, ktorého som videl do dramaču dávať, to bol MCX-Man a teraz som sa z nich v Prahe videl naživo a bol to pre mňa ako keby nejaký... ako keby, dajme tomu, samej videl Kainyho Vesta alebo tak, vieš. <laughs> proste som ho videl, úplne nechutná teplaková súprava taký rovný SHIELD, proste typický, taký londýnsky typek. škaredý a proste do, došiel do backstageu a bol som u piči z neho, Začal som mu dávať takého, takého debilného fanušika, že som hey, mu hovoril hey. všetko, že ak poznám jeho lyrics a že ho sledujem 10 rokov a že, by, že ma veľmi ovplyvnil, tak MCX mám, potom je tam MC Skibady, to sú z Rambésovej scény mm -hmm. a z grimeovej je hlavne Wiley, Dizzy Rascal, a milióny ďalších. Hm. To hlavne keď prišiel YouTube, tak som to začal všetko sledovať, lebo predtým som ich nemal ako vidieť. Tej som iba sťahoval hudbu a domýšľal som si, že ako vyzerajú. A... A tak, no. Jak si sa zase prehúpol z dramaču do grajmu? To má veľmi blízko k sebe, vieš? to je všetko UK. A veľa grajmerov začínalo ako si z vieš. Hm. Že keď nebol ešte, tak funk dávali do dramaču 90. -tých. A potom prišiel Gerič, a potom prišiel Grime, takže oni... Tak, tak, je to celé poprepajané so sebou a mm. mám rada aj dramač, aj Grime, takže... Chodíš na dramačové akcie? Ehm... Uh... Fú, a ja sa snažím, keď nehrám koncert, tak snažím sa nechodiť na tie akcie. Ale niekedy sa tomu nevyhnem, keď ma prehovorí partia a tak a... A niekedy zabudnem. Môžu ma ľudia niekedy vidieť. Hlavne moja frajerka je taká rejverka a... Hm. Bola by smutná, keby som s ňou nechodil tak na tie akcie, tak niekedy s ňou vybehnem, no. A je to stále OK. Rád si vypočujem dobrý set. Už ako keby nej som niekde pod stageom a nereagujem. Mm -hmm. Mám v ruke Red Bull a som niekde vzadu, a ale je to super. Chodím. Si ešte stále v kontakte s týmito ľuďmi, s ktorými si vlastne začal na takéto akcie chodiť? Uh, vieš čo, s, v podstate som. Ale nie na dennej báze. Iba sem tam cez internet troška, vieš. Myslíš hlavne z tej drámbesovéry. No hej. No jasné. Tí, čo pri tom ostali tak aktivnejšie, tak tých vydávam v kluboch. Alebo sa stretneme na nejakom spoločnom bookingu. A tí, čo sa na to vysradli, tak tých nemám kde v podstate stretávať. Hej. V týchto začiatkoch to bol taká najväčšia tvoja podpora. Že ťa podporoval, aby si dával dramáče a že ti to ide proste a cítil si v ňom oporu. Aha, aha. E, tak vždycky ma zastavil niekto, keď už... Keď, ja som to nejak ani nehádzal na internet, dali to za mňa ľudia a nejak som už si všímal, že sa to šíri bez toho, aby som o tom vedel. Uh -huh. A vždy, vždy ma niekto zastavil a dal, dal mi big up. Akože, mm, ale vedel som, že to bude dlho trvať, kým to tu vôbec ľudia pochopia, takže mne to bolo jedno, aj keby mi niekto dal, nedal big alebo čo, tak by som stále za tým išiel, až pokiaľ by som sa nedostal do bodu, ako som dajme tomu teraz, vieš. Mm -hmm. Takže tak. Jaký e, Nikto konkrétny. Tak, ako cítil Hej. som to, že sú ľudia, ktorým sa to ľúbi, že je to iné. Mm. To sú také okamhy, dajme tomu, že som išiel na chatu a pri nás je nejaká obrovská chata, kde je 100 ľudí, Robia extrémny bordel, ja som na tej svojej chate, s mojimi felakmi, idem na balkón a, poč a počujem, že tá susedná chata, dajme tomu, hrá môj track, a to som mal možno 16, 17, pačil som cigošku, sledujem tú chatu, jak sa na tam na to rozjebávajú, na ten môj track a bol som taký, že ok, že asi to má smysel alebo čo, a tak, takéto veci, vieš, to sú také pick Takže toto sa dá rátať ako také prvé úspechy tvojej. Hej, ale vlastne keď som tie prvé tracky sa nejak rozleteli po nete, tak ma začali DJ volávať, aby som doplňal ich set. Takže mm -hmm. to bol tiež taký ako keby big up. Cestoval si dosť, alebo hlavne v plave si to mával? Uh, viacej určite v Bratislave, ale ako drum si o som si podcestoval m, veľa, veľa akože miest tu. Mm -hmm. Čiže tu ich v podstate neni nejak veľa, no, ne? takže, takže tak nejaké uľúbené kluby v Bratislave, kde je proste vie, že vždycky bude úplne mega show. No, tak to už... To už ti neviem ani povedať. To ti neviem, všetko povedať, hm. že klub dole bol taký, že tam bola vždycky plnka, ale klub dole už... Klesol. Tam už ani... Nee, Nechcem dávať anti big up klubu dole, lebo zažil som tam jednak veľa dobrých akcií a dneska tam hrajú moji DJs, ale... Už som ako keby presítený toho klubu, že už sme tam mali veľmi veľakrát plnky, že už tam nebudem mať žiadne nové vlny, nejaké vieš, mm -hmm. ale... A hral som v, vlastne v Bratislave všade a veľakrát a S, neviem, už som taký presítený tých bratislavských klubov. Mohol by tam byť nejaký nový. Uh, ateliér ma baví, Babylon, čo je staré, staré divadlo. Hey. Vyzerá to ako malé Roxy a naposledy sme tam mali extra, extra veľa ľudí, bol tam Smek, uh, Logic. A tam by som chcel robiť aj svoje akcie, niekedy v budúcnosti. Hej, Atelier Babylon to ma baví celkom. Vždycky. si ešte na tvoju tvorbu prvého mixtapu, Jak to prebiehalo, či to bolo ťažké, alebo si to mal len tak, že... Aha, to bolo úplne, som si to poskladal. Hoci ako doma chodil som do štúdia, myslím, k Opakovi, čo je z tej kapely IMO. On mal také štúdio v Petržálke, v takej pivnici. Absolutne žiadny master, nič, vôbec som sa nejak nepiplel s tými trekmi. Všetko som nahrával na šupu. Mali na mňa nervy, lebo uštovali si hodinu, ja som to vždy nahral za pol hodinu. A da, platil som im také sumy, že 10 euro a tak. a Mal som nahrať tie dva tracky a hej, tak toto nejak vzniklo. Technicky úplne mize, mizerné, absolútne som neriešil nejakú artikuláciu alebo alebo neviem, proste, iba som chcel čo najviace nakladať. Akože prvý mixtape je určite taký, taký troška zlomový, ale je to zároveň aj extrémna sračka. Ale keď ma zastavia fans a hovoria, že poznajú ten mixtape a majú ho radi, tak je to super, lebo je to rok 2009. Mm -hmm. A je to, že kurva, dávno už, keď si to tak zoberiem. A bol som veľmi malý type, vtedy, ani som si neuvedomoval, že som robil hudbu, iba som proste nahrával hovadiny. Ako si sa dostal k ILO Party Production? Až trošku postupí v ďalík. Mm -hmm, mm -hmm. uh... mi raz napísal jedného dňa, ja som sa z ním vôbec nepoznal, videl som sa s ním iba raz, lebo Delik ma zavolal na svoje EP, tak som vystupoval na nejakom jeho krste v Bratislavskom, že sme dávali spolu tú vec. Asi si iba Jakša všimol, že som zaujímavý týpek alebo čo a začal mi písať, že čo plánujem, povedal som, že robím mixtape a on povedal, že mi ho vydá, že okej, okay, že ho menej, že bude mi to trvať trvať ako keby kratšie, lebo postaral sa o všetko v podstate, master, štúdio a tak ďalej. Takže niekedy v roku 2013 sám od seba mi napísal, povedal mi, že by mi vydal mixtape, tak som ho vydal a a od tej doby to išlo okej, okay, mm -hmm. všetko, takže a už to není na takej pracovnej báze, už sme, už prešlo ako keby dosť rokov, no dosť, no 4 roky a už sme v podstate kamoši, môžem povedať, vieš, už je to na takej, už je to jak môj parťák, s ktorým robím, mm. vieš, že viem, že vie urobiť niečo, že dajme to, postará sa mi o výrobu cd čo by som ja nevedel a nemal by som na to čas a takto spolupracujeme, takže mm. tak. Jaké boli odozvy na ten druhý mix tej vlastne? Boli akože väčšie stupla stúpla, stúpla v úvodzovkách sláva alebo cítil si mm. to medzi tými ľuďmi? Akože dramery boli tak, lebo na tom mixtape, o ktorom hovoríš, ktorý vyšiel pod ILPP, mm, nebol vôbec drambezový beat, lebo som už celkom ešte asi troška oddychnúť od toho a Uj. dať aj viacej grájmu a rôznych vecí, ktoré ma bavili v tej dobe. A dramery to možno zobrali zle, ale akože stále čakali na nejaké moje dramové veci. Ako... Hneď po tom mixtape som vydal nejaké drambezové pecky, takže boli už zase kľudní. Ale zas, čo je paradox, že počas toho mixtapu som ako keby nábral dosť veľa A aj oveľa viac koncertov. Keď som vydal ten mixtape som prestal behať ako doprovodný drum bezový MC, mm. že doprovodný drum bezový MC to je niečo také, že DJ hrá set, ja iba raz za čas niečo poviem a nechám ho hrať. Na to som sa už vysral, lebo, lebo chodili fanúšici, ktorí chceli počuť celé treky, alebo proste hovorili mi, že dáva málo a nechceli počúvať ten set a tak ďalej, tak som musel začať svoju show a po tomto mixtape som uh, s DJ Som sme začali behať showky a, a v podstate asi, hej, ten mixtape mi donesol dosť fans. Doteraz hrám nejaké tracky z toho mixtapu a všetci vedia lyrics a ako keby, hej, stať sa zo jedna je celkom, ja ho nemôžem počúvať už vôbec, a ani nechápem nejaké veci, že jak som mohol vôbec dať do nejakých beatov, čo sú tam a tak, ale je klasika to mm. tak je, ale bol zlomový celkom. Prečo už nehrávaš s DJ Osmom? Hm. Ja mm. uh. DJ Essikom? Neviem, Ševko. tak sa to, tak jak sa to stáva v jej živote. No sa to celé. Dobre, tak myslím, že si môžeme dať rôzbu pauzu. Nech sa jej posluchači môže trošku učílovať, oddychnúť a za chvíľku pokračujeme. Je tu. That's, that's, that's, that E-Dot Radio Bunker. Som ničia ako Underground, to je som so na Slovensko nový strál. Ty robíš hudbu tak, aby si niko A si obyčajný bol, taký ako ty poznám, Z tým sa sveliť a potom nahrať feed. Ja som idovátor, nechcem byť jak ty A nerepujem rýchlo, to len ty pomalý, počúvaš, tak si da plači. Be -be Behač vás s nimi tu jedne Veď vieš sa predsa, že mám fed salt. reprak reprax, blomím rebra, mám repia. Robím prebra, tým mental. Tvoj motok jak umený ako anča mám váš, majd diagram, a kope ako moj taj, netleskam na svoje show, iba som tam sam. Sledujú ako bude dvojitými a paslov. Rozpusti tých hemsíc, maslo. Toto je revolúcia, Fidel Castro Peceli ľudí, máme yeah. kurva často. Sú taký bol ak daleko to vidíš, ešte trocha za roh. Tu sa som dobaviť o pravidlách a žánroch. Nevedia nič a tieto debaty sú za mnou. Som pravdou, čo robím, takže poslajte mi dámok. A Diktujeme svoje fenomény, robím ti problémy. Ty, čo nevedeli, chodia domov, nemi pamätám na tých listových Moja hudba má príbehy a keď nepišena na Em si zvolal premium, lebo vynechali trénink. je to jedno tebe nepomôže trénink. Sú tak spiechaj mi pred Klepku metu je tanking Brr. A moji podaní mi robia nervy Brr. Časne máme naháňavé dengy Nekoneč tá unava a tepky Šušťakova sú bravá tretri Brr. V ruke plechovky so samošky troky Schovávané ponožke dostanú všetky, Viem prečo na majku nechce piť tam s tebou Si chudák a som tým kým chceš byt uh, Odina nás tak nenavídia, iny beat, iny bass a iné pravidlá uh, Oni tak nenavidia, lebo slovo je to čo nadáva krydla Oni okay. nás tak nenavídia, iny beat, iny bass a iné oni nas tak na lebo alebo je dočo na dava krídla. Vy pidi chase na Abidja, vbiem siz na Abidja. Polícia ti, na Abidja, a susedia na siešte na Abidja. Vy pidi chase na Abidja, vbiem siz na VB Abidja. Polícia ti, na a susedia na siešte na Abidja. A aj nespoznávam seba, strach a dusmojom meste, aj keď to není vegá, vie, že ťa tu boli, ty mali po niko trhli, ty kryzlatý, neľetiš ako vegá, včera som možno prestal v Kempinsko, ale dnes opäť volá svojím verný vsoom, ideme pýtla, ty šít na parkovisko, som rozbitého hovedo robíme zlo na stanici stop. A okolo pardeby, o verím, ty sa snažíš dostať do party ako čeri. ľudia mi robia nervy, stále pre bariéry, keď na nich verím, tak tu kely potom odchádzajú miery, my sa vypatáme zveri a spredy, robíme zmeny, promotery dví, som tený dom najnovej, len reby, im nemá si nebol debil, tak by si tomu neveril. Je to ako banana Bolt, na bana keď joint, bacha boys, keď má na pána Chobke, na hrava Jointa, va vaša boja, armáda na bata Gold, a to Dog, vidím tu keď jem si o hlavu teleskop, mam pre teba dieťa fakeru a Karel God, prosím, nesrpe vás ničí, by keby padne drop, vypíname teba, puštame to, čo je hot, tvoje show je suchá, moje show je pot, oni nás tak nenavidia, idé pitiny, pesa iné pravidla, oni nás tak nenavidia, lebo svoje to, čo nadáva krídla, Okej, okay. oni nás tak i idé pitiny, pesa iné pravidla, lebo zlo je to čo nadáva krídla BB DJs nenavidia BB MCs nenavidia policajti a susedia na stež nenavidia BB DJs nenavidia BB MCs policajti a susedia na stež Best, best radio Radio Bunker Takže znovu zdravím poslucháčov Rádia Bunker po hudobnej pauze a máme tu hostia Gleba a pokračujeme v rozhovore. Takže prebrali sme už mixtape aj minulosť mohol byme sa dostať k EPčku. Celkovo, jak si začínal s tvorbou, jak sa na tom spolupracovalo pro docenti velobila. EP malo byť už také nemixtapové, ale po vypočutí mi došlo, že je dosť mixtapové. Tiež som sa nehral tak dlho s tými trackmi, ale akože na základe toho EP a EP som tiež veľa koncertoval aj s halami. Takže asi vyšlo. Predalo sa tiež veľa. Epečko bolo OK, ale stále tam boli ešte nejaké rezervy, ktoré teraz chcem vynahradiť Albumikom hey. prvým hey. No, to, Toho slova sa bojím celkom A akože... už máš názov? Ne, nemám, aj Tomasere, ale bude čoskoro Máš nejaký najvľúbenejší z, z Epečka? Čo sa je najviac akože jebe v koncertoch? No jasné, dramačový tra track Deadman. Dead no, akože na koncertoch to nabralo o dosť väčšiu váhu, ako som si myslel. Akože mountain a všetky tieto veci sú vždycky počas toho treku. Mám pravdu, nie? Či no. je tam väčší banger, není. No, asi ne, Sú tam stračky, iba toto je <laughs> také, že OK. Vlastne s týmto ep už došli aj také vážnejšie koncerty. Nejaký taký topkový, kde si mal najviac ľudí, alebo možno festiák, alebo... Mm, ale tie festiaky akože boli aj pred pečkom, čo som bol prekvapený. Akože už, že by som videl nejaký o dosť crowd, tak asi nie. Iba tých fans bolo viac, že? Viacej kríčali lyrics a tak ďalej. Mm -hmm. Asi hej. Uh, veľa toho bolo, fakt veľa uh, uh, veľkých akcií. Vieš, leto je také, že uh, na každom festivale je veľa ľudí, vieš, takže... Takže tak. Ty si to je pečko nahrával vlastne ešte pod action vtedy. Uh -huh, Jasné. Takže ešte ste fúr spolupracovali až doteraz. Uh -huh. No pekne. Vieš, pokiaľ to ide, všetko OK. E, keby, keby, dajme tomu, sa mi s tým nedarilo, že by sa nič nepredalo alebo niečo, tak by asi tá spolupráca bola zbytočná pre ob, obidve strany. Ale keď všetko ide super, aj si vychádzame aj ľudia, tak budeme je. robiť ďalej, pokiaľ sa dá. Vy máte vlastne teraz nové studio, ako uh -huh. famedem. Vieš na môj niečo povedať, jak sa stavalo alebo rekonštruovalo? Mm, no práve že k tomu by som nerád hovoril, lebo som bol ten smrt, ktorý nikdy s ničím nepomohol. <laughs> Vždycky som si povedal, že dobre, nafarbím aspoň jednu stenu alebo niečo a nič som nespravil. Došiel som na hotové, už, keď už bolo všetko pekne spravené. Keď budeš v Bratislave, ťa tam a musíš to vidieť. Akože bol som prekvapený celkovo z Jakšu, že aké má cítenie. Pre priestor a tak, Hej. celé to ako keby vymyslel on a má tam veľké vychytavky, všelijaké. Okay. Ale to je akože jeho čas štúdia, akože ja som hlavne v nahrávacej búdke a tá je úplne skvelá. To je vlastne štúdio na vyhradené čisto pre vás, alebo tam... E, môžu nachodiť chodiť MCs a iní, e, buď tam zoberieme my ako keby nejakých mladých talentov, alebo tam normálne chodia chalení asi na hodinu a môže tam dojsť hoci to v podstate. Keby si porovnal zvuk tohto štúdia s tým, kde si nahrával predtým, si spokojnejší? Ja som sa nikdy v zvuku nejak nevyznal, vieš, ja som to nahrával, ja som... Ide o ten master, pokiaľ sa pekne nahrá hlas, tak sa s ním dá robiť, hoci čo vieš. E, takže skôr tam ide o ten vibe, že tam e. môžeme byť hoci kedy, sme tam niekej do 5. Ja a sme tam doma, vieš. Ale donedávna som nahrával u svojho kamoša, u Kaputa ktorý má také svoje mini štúdyko, mm. ktoré tiež super. A všetky také zásadné posledné som skoro nahral tam a väčšinu albumu som nahral teraz vo Fandemku. No a, a Master máš nejakého stáleho človeka alebo stále niekto? No ja tu na lokálneho týka z zo susednej dediny Masifa, Ten by mm, už sme super. si ako keby vybudovali taký, taký nejaký, že už má chápe, vie jak to má mm. robiť a tak ďalej. Ale nej som stále hovorím, že nie som nejaký zvukový maník. Takže doteraz neviem, že čo je asi dobrý zvuk, pokiaľ mi to nejak nereže uši, tak som s tým okej. Okay. Nemal si niekedy taký pocit, že si si trošku uletel na sláve? Že by? Neviem, a chalani, nie, vôbec ne. <laughs> trošku. Mm, mm. fotím sa normálne s každým, s každým normé, keď mm -hmm. som v klube, uh, nerobím nejaké, nejaké kokotiny. Väč, že dáte mi pokoj alebo niečo. Máš hmm. hmm. ne. nejaké miesto, kde sa najlepšie hrá? Uh, asi ne. Všetko, každé mesto má niečo do seba. Vieš. Hmm. Aj tu je nejaký svoj špecifický vibe. V Trenčíne, hoci kde vieš. Hmm. Jak cestujete na koncerty, keď sú napríklad na východe aj ti autom alebo uh, Autom sa nikomu nechce tam ísť. Uh, to ideme vždy vlakom. A nedávno sa nám stalo v Prešove, že sme sa tam jevali vlakom. A tipci, boli totálne naštravot všetci organizátori Big Up, viete o kom hovorím a nevybavili nám ubytko. Proste. Takže keby sme boli autom, tak by sme boli úplne piči a takto sme mohli ísť na vlak a ísť a zobudiť sa v hey. To bola výhoda toho, že sme išli vlakom, hey. <laughs> ale fakt na východ takže chodiť autom asi nie. Na východe sa ti dobre hrá, si spokojne s ľuďmi. Aha. Košice super. Prešov, poprad. Všetky, všetky tieto mesta super, mm. úplne. Ja som celkom toho, že je to dosť ďaleko a že sú tam takí skalní fanúšici, uh -huh. veľa ľudí má merch a, a nie som tam často, takže vždy keď tam prídem, tak tam proste dojde veľa ľudí mojich a je to super. Čo sa týka toho merču, kedy v tvojej hlave vlastne vznikla tá myšlienka, že by si chcel ísť do toho. Uh, myslíš posledný merč. Hej? Myslím o prvý proste, úplne ja merce. som chcel merch, ale čakal som na nejaký originálny nápad a na nejaký taký bod, že by som vedel, že to ľudia budú kupovať. Uh -huh. Lebo chcel som to hneď vyrobiť troška viac a nechcel som to mať doma. A keď už som cítil, že mi písali ľudia, že chcú merch, tak som začal robiť prvé merče. Zo starého merce sa už predalo všetko? Jasné. Um, nerobíme ich vlastne až tak veľa, ale všetko sú to limitky. Ja neviem, 200 alebo tak a proste mm. všu, každý jeden mer sa vypredá. Našťastie. Nič nemám doma, nemám mm. doma. Vytočnú látku. Všetko je super. Grafiku ti vlastne aj na tieto nové rieši kto. Alebo si s ním v kontakte, že fakt že hovoríš mi čo chceš? Aha, uh, Hanza mi robil skoro všetko a to som mu ako keby... Niekej sme si aj sadli, aj sme spolu vymýšľali niečo, ale väčšinou som mu povedal, že čo chcem a spravil. E, poznáte tehátory Hanzu, e, Alan, vokalista, super grafik. a teraz toto posledné urobil Mefek, toho kopníka. A tak no. zatiaľ sa to predáva dobre? E, hej, e, prvá varka zmizla behom týždňa alebo čo a teraz sme robili ďalšiu, takže. Merč je veľká vec. Mne sa zdá, že na Mare sa ľudia tešia viac, jak na CD, je, je to divné. Dobre, máme tu prvú otázku z Facebooku, a to je, ako si sa spoznal s Fobia Kidom. Fobia Kid. um, uh, V noci mi poslal track, a chodilo mi dosť veľa trackov, vtedy od rôznych MCs, a už som to ani nejak tak neotváral. Akože, nekvôli tomu, že by som bol nejaký gangster, ale proste... Vlastne. Nie som o to, aby som otváral, nerobím hudbu kvôli tomu, aby som otváral každú správu a stále proste sedel na nete. Ale bol som tak noci vyčilený a že dobre, pustím si to. A poslal mi, myslím, kickflip freestyle alebo také niečo, ešte demo verziu, super track. A hneď som proste vedel, že to je všetko. Tak sme ostali tak troška v kontakte. potom som na ňo chvíľku zabudol, a potom mi povedal, že videl mixtape, tak som to začal počúvať, začal som to zdieľať, že áno, že to je super. A, a zavolal som ho na akciu do žiliny vystupovať a tam sme sa vlastne videli prvýkrát a to bol dosť epický moment. Potom som ho zavolal myslím na ďalšiu a už, už to išlo. Veľakrát sme hrali spoločné akcie, lebo sme si vyčekovali, že máme takých podobných fans aj na severe hlavne a tak. A, a tak. Spoločné tak a tak. Teraz býva v Bratislave, takže sme dosť často spolu s tým dementom. Jak s ním koncertuje na to, že je taký nezodpovedný. Vieš čo, uh, už som prestal s nimi hrať treky spoločné. Akože boli, boli do takého úrovne vždycky najbaní, že vždy mi pokázali koncert. A to akože nechcem teraz síriť žiadny hate, ale tak to je, aj som im to super. povedal. Ale teraz veľký pozor, že prestal úplne piť pred koncertom a videl som jeho posledný koncert a bol úplne super, bez chyby. On aj sa sústredil, mal aj takú tremičku, dal si Red Bull, nepil ani jedného panaka a dal úplne super show. Takže celé to bolo o tom chlaste v podstate. Uh -huh. Ale to ako keby, ja ho úplne chápem, vieš, lebo sa dostal z vlastne z ničoho sa dostal zrazu na stage a bol taký asi nesvoj, alebo čo. Uh -huh. Takže si dával drinkače a ani nevedel, že je na stage. <laughs> Ale teraz už, už to bere vážne, lebo je to akože dôležité, lebo toto zlá reklama sa šíri rýchlo, vieš. A... Uh -huh. Teraz všetci bukujte, fóbiu, koncerty sú úplne super. Myslíš, že do budúcna má veľký potenciál? Uh, má? Má, jasné, že má potenciál, aby som, sa, ako keby by som mu nedával taký rešpekt. Vieš, uh -huh. ja to cítim. Len dúfam, že bude viac taký gremlinovský, ak bol. Akože nechcem byť ten taký, jak taký debil výsneť, ako ten starý fanúšik, čo stále chce starého uh -huh. interpreta, ale akože viem, že má v zálohe také gremlinovské treky aj s Dimmerom a teším sa na to, že na tieto treky, keď uh -huh. budú No super. Dobre, posuníme sa na tvoje celkové názory. Hmm, hneď prvé je, že aký máš názor na momentálnu grajmovú, dramáčovú, hypopovú scénu na Slovensku a v zahraničí. Dajme tomu najprv Slovensko. Aha, aha. Uh, no dj je veľa, producentov je veľa u nás, uh, MCs už nejakí sa zjavujú. Takže super, podľa mňa. Hmm, podľa mňa to bude OK grajmová scéna je tu pár, pár nejakých mladých MCs, čo dávajú tiež to bude rásť mm. ale to sa mi na tom páči že nej to úplne to sa mi na tých žánroch páči že nej to ako keby môžem to nazvať že mainstream alebo niečo že je to také stále tam dole vieš a hey, tam to aj ostane tam to aj bude proste a sú, sú je tu pár ľudí aj to dobré že ich iba pár a, a tak Takže super, v rastie to, ľudia reagujú super na grajmové byty, vedia čo majú robiť, chápu reloady a také veci, mm -hmm. vieš. Nejak sme aj svojich fanúšikov naučili, že ako majú ako keby, reagovať na tie byty a tak. Takže ide to podľa mňa super. Za zahraničie si ideš aj niečo iné okrem mm grajmu -hmm. a dramáču? No akože ľudia by to o mňa nepovedali, ale počúvam dajme tomu aj hardcore, počúvam, počúvam toho veľa. Počúvam aj nejaké atmosférické, aj možno aj pomalšie cloudové veci a gitarovú hudbu, počúvam veľa toho. Mm -hmm. A keď si sa pýtal na Grajmovú scénu v UK, tak tiež super, je tam stále veľa mladých nových typkov, vždycky to bude také špinavé pre úzkú komunitu, takže vám to baví, všetko je super. Mm -hmm. Máš momentálne nejaký iný vzor, ako si mával doteraz? Že už teraz viacej ceníš nejakého iného človeka? Zo zahraničia alebo zo Slovenska? Uh -huh. uh... Ja že by som sa na nejakého starého, ktorého som mal rád, že už vydrbalo... ale ja, na, na, len, že či došiel niekto nový proste, čo, čo ti fakt že otvorilo oči ja a vediať ja, niečím inšpirovať. Uh... Tak nič také prelomové zase nebolo, že by som bol taký že wow. Uh -huh. Možno troška ukrajinská kru, griby, ktorú aj a tak, tak oni dojesli taký celý štýl, taký super, taký východoeurópsky. Uh -huh. To bolo ako keby niečo nové, čo by niečo dalo, ale inak, inak, inak nič moc. Nič, v podstate ťažko je vymyslieť niečo nové teraz, takže ajba tie nové, také fresh veci človeka ovplyvňa, vieš. Uh -huh. Takže tak. Aký máš názor na trep? Celkovo dajme tomu na Slovensku, jak prišla tá uh -huh. taká práva trepová. No keď, keď, keď, keď došiel trep, tak som bol rád, lebo ja som Počúval ako keby Southside, všetky tie južianske mixtapy, kde to v podstate všetko vzniklo. Ja som to počúval, bolo tu toho málo, takže keď tu začalo byť viacej trepový beatov, tak som bol rád. Aj ten EDM treba má celkom ako keby na začiatku bavil, ale teraz ma to nebaví vôbec. Nie je toho veľa a tie upišťané EDM trepy vôbec, mm -hmm. to, to, to keď niekto hrá, tak to je úplne mimo mňa. A trepový bytov je teraz strašne veľa a v podstate nebudeme si klamať, tie byty sú veľmi generické, takže MC aj generické flovy na to a dúfam, že už to pôjde do piče čoskoro, že je nejaký prvok, že ostane a že už ľudia začnú vymýšľať niečo nové, lebo sa mi zdá, že už je to dosť dlho, hmm. že sa na tom zasekli. Hmm. Uh, ako ty teraz riešiš vlastne ten tvoj nový, alebo už sa na tom pracuje, už sú nejaké tracky nahráte? Uh, je dosť trackov nahratých. je, je ich dosť, uh, ale akože nestačí iba nahráť tracky, treba sa s tým ešte Jasne. hrať a tak ďalej. Uh, zatiaľ ako keby musím si aj toto zaklopkať alebo čo, ale ide to dosť super celé, že žiadne zadrheli a tak, uh -huh. ale oni prídu. Ja viem, že nejaké komplikácie prídu, ale zatiaľ ide úplne všetko super, čo väčšinou pri projektoch, nikdy nejde dobre, vieš. Vždycky čakáš na niekoho, že alebo niečo, vieš. Lebo nikdy v tom nejsi sám a zatiaľ ide všetko super. Fity, mastery, všetko ide OK. Tá prvotná myšlienka spraviť album bola v tebe alebo niekto ti to furt hovoril, že už by si mal niečo spraviť? No, ja som si tak povedal, že už by to bolo OK a aj by to bolo pre mňa taká výzva, že už, že už že už to budem brať troška vážnejšie, vieš, lebo keď dáš tak si povieš, okej, okay, je to len EP, je to dočasný nejaký promo, materiál, mixtape tiež človek nebere nejak vážne a album to už je také, že, jak som povedal, že sa bojím toho slova a už chcem tomu vymyslieť nejaký koncept, jedno s druhým, vieš, ne, je to, hmm. ne, je to plnohodnotný album. Kedy sa vidí, že by to mohlo vísť? Uh, chcel som pred letom, ale akože dám ho von, hlavne keď ja budem s, s ním okej, okay, vieš. Hmm. Lebo faništíci prídu, odídu, ale tá hudba tu bude, vieš, tá hudba tu ostane a musím byť ja s tým okej, okay, vieš. Jasné. Mohol by si nejaké spolupráce prezradiť, čo tam máš? Či už niekto starý, alebo niekto nový. Aha. Uh, fobia. Úplne geniálny track, absolútne, že ľudia nebudú čakať taký track od nás. Je to taký storytelling, každý opisuje svoju nejakú, nejakú príhodu. Zaujímavý shit. Uh, Dýmer Surovec. Tiež zaujímavý shit, e, potom je tam Hathory tam z e, Delik tam je a ešte tam bude jeden kapitán. Bude tam jeden šéfko z Čiech. ale ešte čakám, ešte čakám. Mm -hmm. Čo si týka producentov, máš tam stály, alebo bolo niekto nový? Zabudol som MC ho MCho výmer, fobia, Delik. A inak tam, tam, tam, tam, ich tam strašne veľa, ale budú na jednom skyte, iba, uh -huh. akože bude tam veľa ľudí, no hej, bude tam dosť ľudí, nehajte sa prekvapiť, a BT, BT, hlavne Commander, uh -huh. lebo s komanderom Commander, som v takom, v takom ako keby e, bode, že úplne ma chápe, že čo chcem, posielam mu nejaké ukážky, že takéto bice chcem, takúto basu chcem a viem, že iný producent by mi to nespravil, vieš. Jasne. Už za tie roky sme si vybudovali nejakú takú super komunikáciu, čo sa týka tohto. Vie nejak... E, nejak proste premeniť e, moje nejaké fantazie na realitu, takže hlavne s ním a pár bytov tam bude iných aj. Mm -hmm. Ale hlavne on, možno tak 80% komandériak. Pekne. Vy ste kedy vlastne začali spolupracovať, keď ste sa spoznali? E, myslím, niekedy v roku 2012 e, dal von nejaký mix, zo svojich produkcií a bol to že dramačový mix. Len boli tam také hip-hopové sample, takže som bol z toho taký, že wow, že to je niečo nové. A mal to na samom a napísal som tam, že super, super set a hneď mi písal správy, že poznám moju tvorbu, že bla bla, bla že či ešte robím a tak ďalej a začal mi posielať beaty a začali sme robiť. Takže hmm. tak. No. Dobre, tak pomaly sa už blížime ku koncu rozhovoru. Ešte to otázka, čo by mňa osobne zaujímalo. Uh, jak si sa dostal k Simonovi Serišovi? Čo vás, môj kamoš, točil ti klip. Simonko? Uf. Simonko zlatý? <coughs> čo Simon, uh, toto. No, posielal mi stále nejaké veci. Písal mi, že mi chce niečo točiť a tak. A sme sa zoznámili myslím, niekde v Trenčine na akcii. On je Akože vedel som o ňom, že točí. Už mi urobil nejaké after movie z nejakého oného, z, z koncertu. Takže som ako keby vedel o ňom a práve som išiel točiť klip. Sedeli sme niekde na Teraske s chalanmi a ja, že super, že natočí mi to on. Napísal som mu a povedal, že jasné, že ide do toho. Išli sme do Viedne alebo kam a natočil mi super video. Mm -hmm. A ideme teraz točiť spolu Pecku. Práve vymyšľame niečo. Pekne, super. Podporujš. Okay, šikovný, šikovný chalan, uh, vždycky Takisto ako Adam Bazlík, to je ďalší taký mladý kameramán, čo sa so mňou robí a páči sa mi na nich, že stále vymýšľajú nejaké nové efekty, že nezasekli sa pri nejakých základoch, mm -hmm. že naučia sa nejakú jednu techniku alebo čo, ale vymýšľajú stále nejaké, nejaké srandy. Podporujem, no, podporujem. Takže nemáš nejaké predsudky voči mladiev, ak teda väčšina kreperov, čo sú tu, že keď sú dobrí, tak ti v podstate jedno. Práve že, mla, práve, že vôbec, lebo mladí, mladí ešte majú ten taký prvý drive, vieš, taký že wow, že chcú to robiť, vieš, že uh -huh. majú veľa nápadov a tak. Tí starší kameramani už majú, jak som povedal, nejakú svoju zabehnutú techniku, už to robia veľa a už mh, ani ich to asi, ani až tak nebaví. Verú to viac ako biznis, vieš. Uh -huh. A celé, ja si zakladám ani nie na nejaké drahej kamere, alebo na niečo, ja si zakladám na nejakom nápade v tom klipe, vieš, a na nejakej originálnej srande. Môže to byť aj na iPhone, ale keď je to proste zaujímavý shit, tak na tom si zakladám. Videl mm. som veľa drahých klipov a keď som proste zistil, že koľko stál taký klip, tak som si povedal, že za, na, za takú sumu by som nahral asi aj tri albumy vieš, proste a ten klip je nudný. Jediné hey. čo je dobré, je možno nejaký klasický a drahá kamera, vieš. Hey. Na tom si ja akože nezákladám vôbec. Dobre, tak čo sa týka otázok sme skončili, potom by ľudia, keď máte nejakú otázku, kľud nemôžete položiť teraz? Čau. Kde? Je ten čas? Nikto nič? Moje, Do Google, <laughs> <matel>. <laughs> Dobre, Gleb, tak môžem ešte niečo odkázať fanúšikom na budúcna. Buďte trpezliví, dám to určite von za chvíľku, budem mať veľa hudby, absolútne nekončím nič, mám pred sebou strašne veľa akcií, budem hrať na každom jednom skúlenom festivale. Sledujte môj fanpage, všetko tam bude vypísané a som stále s vami a vy buďte so mnou a bla, bla, bla. Ďakujem. Tak ďakujem, že si došiel, podporil si nás a dúfam, že ešte niekedy. Je, určite. Po albume sa zastavím a poviem toho viac. Takže ďakujem aj vám, poslucháčov Rádia Bunker, že si si nás dneska zapli a týmto končíme. Vidíme sa pravdepodobne o mesiac. Zatím. I don't believe it's a bad guy, bad guy. Okay, I don't problem Shit Nezvyselne kalby, psychodelické malby moje mojej hlave čungla Hovor mi maugli, bleda tvár ja galbím Flow čo vám zatvorí, gambi Vyhodi z okta tvoj album, na majku idem v tvrdu pavbu Nezvyselne kalby, psychodelické malby moje mojej hlave čungla Hovor mi maugli, bleda tvár ja galbím Flow čo vám zatvorí gambi Vyhodím z okta tvoj album, na majku idem v tvrdu pavu. som mŕtvý ako Bin to Tony Gachin, Tim Nikotin Z mojej tváři vylečí čin, uletím s tím, bezpír, čerpír, blow, ako Vlep, glom, eté, ten MC. A ako a ako Laden, Jean, Dins, devalujem a lepujem street art ako Banksy a som mrtvi ako Vin Ladin, Tony Gajin, Tim Nicol Dins z mojej flaži vyletičin, uletím s ním vesmír, čest výrflex in takú je flow ako a lepujem street art ako Banksy a mám vzó gang ako Web, som Deadman, jak Johnny Depp na stage mám chorý set, v môjima gorí sa tlača pred mám ako Web, som Deadman, jak Johnny Depp na stage mám chorý set, v môjima gorí sa tlača pred som Gled by Serpen, ja sedaj teda se senom mám bazen ako Gajsen som dávno za vodom, som klepajster 50-100, daj sem mapa 100-100, to mapa 100-100, to dávno sa vodou volalo, aby to bol Iceberg a pozrýka ma dostali, my k sebe pristali, postava sa rady, si prívali, verbalí, invalid vyradiť, a jak dynamitiem je to, že ti to vadí, mám mocové výpady, do no ničím maťak skýpali a hodí si kaleso do vody, ako plavčík, nikto z nás nechce pohodu, sme vraší, plakáme troky do záchoda, budeme krajší, meditujem, hovor to mu sen, počúvam hudbu a fajčím, bezvyselné kalby, Malby, moje hlave džungla Hovor mi maugli, bleda tvária galbin Flow čo zatvorí gambi vyhodi zok na tvoj album, na majku idem tvrdú palbu Nezbyselne gabi psychodelické malby moje hlavy hlave džungla Hovor mi maugli, bleda tvária gabin, Flow čo zatvorí gambi vyhodi zok na tvoj album, na majku idem tvrdú palbu